Két, hármi. négy. a az úcska Nem. Én csak boltba járok. Sajnos kocsába már nem. Nem. Vaj, másik áll. Nem. Ahó. Elég. Kejfel Jancsi. Ijara Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killodik már itt? vágjunk bele. Ma 2020 január 17-e péntek van, és ez valami egészen elképesztő, a másodszor fordul elő az, hogy csütörtökről péntekre, hát múltkor ugye egyáltalán nem tudtam aludni, most pedig aludtam összesen két órát, nem állítanám, hogy haszontalanul töltöttem az időt, de hát épp hogy ide értem ez valami elképesztő, hogy hogyan gazdálkodom az időmmel, miközben egyáltalán nem tologattam, tehát nem totolyáztam, de ezzel együtt ez hozzátartozik, hogy iszonyatosan csúsznak az utak, ide jövett egy láttam. Nagyjából nulla minusz két fok van, valami esik, az autókon jég, elő-hátul oldalt, elképesztő autók közlekednek a városban, szóval, hogy emberek milyen bátrak akkor, amikor kimennek, mert hogy mit látnak, azt el sem tudom képzelni. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Ha minden igaz, akkor negyed egy nyolc Gyurcsány Ferencet kapcsolom pokorni ügyben, fél nyolckor a jogi szakértőmmel ne találtam véletlenül a morális szakértőmmel beszélgetek, neben Avrasis Tibor, és 8 óra után bemutatkozik a másik önkormányzati partner, Horváth Csaba, zugló polgármestere fél 9 után nem sokáig maradok, hogy aztán a civila pályámban ismét tudjak olyan formát futni, hogy a műsor ne 31 hanem még annál is jobb legyen. Némi elég szület, és hajrá! Itt szeretném elmondani, hogy hétfőn 8 óra után Fürjes balás fog rendelni, és elértem nála is, és Horváth Csabánál is, hogy a mai műsor 8 óra után interaktív, akarnak kérdezni Horváth Csabától bármit, ami zuglót vagy a fővárost illeti hajrá, 061-877-0877, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de titelezzük fel, hogy nem ez lesz az utolsó adás, akkor hétfő 8 óra után Fürjes Balást is kérdezhetik. Az alapítvány 31 éve alatt is mennyi segítség. Péter Csernyi alapítvány babamentője szállította időben történt születésekor. Dóra lányunkat is, írja Pártai Lúcsia nem véletlenül az apropó szomorú Facebook oldalán az egyik budapesti kórház szülészetéről a Tűzoltó utcai gyerekklinikára, ahol már megfelelő ellátást kapott egy Szulimán Szulimán nevű orvos jóvoltából. Előzőleg a kórház szülészetén nem jutott eszembe feltételez, nincs meg minden alapvető berendezésük. Így megszületése után a Cserny babamentől látta el a babát a jezdőkönyv szerint a Petőfi hit közepén haladva átint tubálták a csesemőt, azaz a nyelőcsövéből átették a tubust a légcsövébe, hogy ne a gyomrába, hanem a tüdejébe menjen a levegő, hogy az agysejtek ne halljanak el. Ne történe meg soha senkivel írja Pártai Lúcsi. Azt hiszem azóta van, hogy minden jó szándékot tettet még inkább értékelek, és persze minden mást azonnal felismerek. Lényegében minden nap gondolok Cserni Mentősökre, és Cserni Péterre, és van egy ígéret három pont mindez feltehetően annak apropóján került Párta Lúcsi a Facebook oldalára, hogy fájó szívvel a viszontlátás reményében tudatjuk a fájdalmas hirt, hogy szeretett férjem, a mi jó édesapánk, apósunk, nagyapánk, testvérem, sogorom, nagybátyám Péter Cserny a Magyar Érdeblend lovakeresztjének kitüntetetje 2020. január 6-án hétfőn, nem sokkal éjfél előtt hosszan tartó türelemmel viselt szenvedés a halotti szentségek felvétele után 79. életévében eltávozott közülünk. Szeretett halottunk 2020. január 17-én pénteken, tehát ma egy órakor lesz felrabattalozva a gyászműsét követően pedig eltemetve hálával és szeretettel gondolnak rá Mónika és Rokonai virágok koszorúk elhelyezésétől kérjük tekintsenek el az erre szánt összeget a temetés utána Pitecserni alapítványnak adományozzák Ma 2020. január 17-e van, és péntek a pontos idő, 4 perc múlva lesz negyed 8. Zoltán Gábor mutatta be Orgia című könyvében azt, amiről és aminek kapcsán írt Rablásról a Mozgóvilágban, mint önök is tudják, ennek két változata volt. Volt egy print változata, a 7 számú as szám, az augusztusban jelent meg, aztán volt egy online változata, amely nagy vihart kavart, elsősorban Pokorni Zoltán 12. keleti polgármester nagyapjának sorsa okán aki nyilas volt, és akinek a neve a háborús áldozatok emlékművén a 12. kerületi turul emlékművön fel volt és fel van tüntetve. Idézett rablászló írásából. Budán 1944 45 terén több mészállás is volt, több zsidó létesítményben. Az egyik tömeggyilkosság helye a Maros utca 16-ával alatt lévő kórház, a másik a Város utca 64 66 alatt lévő bíró Dániel Ortodox Sanatorium és Kórház volt. Embereket öltek meg a nyilasok az Alma utca 2 alatti szeretetházban is. A Város utca 37-ben működő nyilasház, illetve a Német 5 Ut 5 nyilas nyilasparancsnokság épülete, szintén kivégzések helyszíne volt. Ma ennek közvetlen közelében látható a sok vitát kiváltó turulemlékmű, rajta az áldozatok között szereplő, de a 44-45 fordulóján elkövetett rémtettek során gyakorta szereplő Pukorni József nevével részlet hangzott el a mozgó világból. Hétfőn megemlékezés volt. A Maros utcában, ahol egyébközpokoni Zoltán polgármester is megjelent, a Maros utcai egészségügyi létesítmény jelenleg a Budavári önkormányzat a Szakorvasi intézete ugyanakkor elhelyezkedése folytán a második kerülethez tartozik, a Magyarországi hitközségek szövetségek képviseletében megjelent Helyszler András elnök is. A rendezvény Simonyi András Bánki Miklós szervezte, akik a megrendítő eseményeket korábban a Vigasztaljátok Népemet című dokumentumfilmjükben is feld Európai Unió Aktív Európai Emlékezet elnevezési programjának keretében. Az e a megemlékezésen a szervezők Bodroghelyi László igazgatófőorvos Frisgyörgy történész, Pokorni Zoltán polgármestert és ifjab Bibó István történést valamint Lambert Zoltán kanonokat és Kardos Péter Főrabbit kért kérték fel, hogy szólaljanak meg. A egyvidéki polgármestere Pokorni Zoltán papír nélkül mondott beszédet az összegyűlt emlékezők előtt. A nagyapám 1944. decemberében elhagyta a családját, akiről korábban azt mondta, hogy melegszívű templomba járó barátságos embernek írták le. A nyilasokhoz csapodott, és ebben a három városmai tömeggyilkosságban meghatározó aktív szerepet vitt.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 Fogalmazott Pokor Zoltán, ennek azonban az íg egyet a világán semmi jelen nem volt egészen tegnap délutánig, amikor egy kefei hallgató tartósan, átmenetileg megfelelő rész aláhúzandó tett annak érdekében, amiről addig csak szöveg volt.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 azt, hogy hogyan válik valaki azzá, amiért én itt vagyok, mondta a polgármester, az az, hogy kimondjam, egyek vagyunk a fájdalomban. Amikor életem ennek a kerületnek a polgármester alkalmatott arra, hogy nem is jóvá tegyek, hiszen jóvá tegyek, nem lett, hanem rendet tegyek néhány dolgot. Kardos Péter főraviszál, számára a városmájai gyilkosságok nem a történelmi vált múlt részét képezik, hanem a megélt valóságot. Beszédben felidézte, ma is elevenen emlékszik rá, hogy 1945. Januárjában milyen körülmények között ment át családjával Pestről Budára, hogy nagymamáját az Alma utcai szeretethonból hazavigyék. De a nagymamát már nem találták életben, a gyilkosok meggyilkolták őt is. Kardos Péter a saját szemével látta a holtesteket egy parkban. A sors úgy akarta, hogy a főrabi később Budára költözzék, ráadásul éppen a 12. keretbe, közel az egykori gyilkosságok helyszínéhez. Mint megemlékező beszédében felhívta rá a figyelmet, a tóra azt parancsolja az zsidóknak, hogy ne felejtsenek. Ő maga sem felejt, hiszen véletlenül ideköltözött és véletlenül naponta legalább kétszer megemlékezik, majd idézte a mondást. A véletlen nem más mint Isten inkognitóban. Ezt követően különböző közéleti személyek különböző mértékben hatódtak meg és rendültek meg. A jövő megköveteli a múlt bevallását, az őszinte szembenézést, a 20. század nem nemcsak az áldozatai, de az elkövetői is honfétársaink voltak. Megrendít Pokani Zoltán polgármester úr szembenézése. Minden tiszteletem az ővé írta a főpolgármester Karácsony Gergely. Helyszler András, a Klubrádióban azt mondta, semmi kétséget nem vél felfedezni abban, hogy ami a Maros utcában történt pakorni részéről nem színészi teljesítmény, hanem valódi, őszinte vallomás és beismerés volt. Még egyszer minden elismerésem annak a névtelen itt megnevezett, nem megnevezett hallgatómnak, akiről, az atv.hu tegnap délután azt írta, leragasztották a pokorni nagyapjának nevét a szobron. leragasztották pokorni Zoltán nyilas nagyapjának nevét a 12. kerületi szobron. Erről a Spirit FM-en hallható Kejfe című műsor egyik hallgatója számolt be, aki végrehajtotta a műveletet, az erről készült fotókat is elküldte a szerkesztőségünknek. Azt hiszem, hogy ennek a műsornak nem lehet az a célja, és eszközként sem szerepel, hogy ezt bárkinek a dicsőségeként tudjam be. A szó jó vagy rossz értelmében én, mint felbújtó, illetőleg az az illető, aki ezt elkövette, akiről nyilvánvaló, hogy készült felvétel, hiszen ott van kamera, ugyanakkor azt gondolom, hogy az ő cselekedete egy igen bátor cselekedet volt, mert amit egyébként megtehetett volna egyetlen egy ember, akinek a neve Pokorni Zoltán, ő ezt nem tette meg, így aztán valaki úgynevezett módon a jó érzésű emberek nevében, ugyanakkor ezt nyilvánvalóan nem több eszem első szemében, hanem egyes szám első szemében megtette, amiért a köszönete és köszönetel, a köszönettel és hálával tartozik. Jó reggelt! Lett. A vonalban Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, országgyűlési képviselő. Eltelt néhány nap, egy hétfő esti eseményt követően te csütörtök reggel iltál a Facebook oldaladra. Mi történt a kettő közötti két-három napban? Engem végtelenül e, meghat és sok tekintetben mind mindazt, amit azt gondolom, hogy pokorni átérhetni, közben nyilván politikai ellenfelek vagyunk, e, és közben láttam, hogy nagyon sokaknak mindaz, amit ő tett, az vagy nem és vagy nem elég. Én meg épp az ellenkezőjét gondolom. Itt voltam. álljunk meg egy pillanatra, valójában az írásod nem született volna meg, ha nem találtad volna meg a Facebookon, a rádió, tévjelmisorokban és a sajtóban ezt a kételkedést a tekintetben, hogy ez őszinte volt-e vagy sem, vagy, a, vagy ez egy történelmetlen kérdés? Nem, nem, történel. nem történelmihetlen. Úgy, úgy itt kezdődik a, a rindbejegyzésem, hogy pokorni megrendítő valgomását követően írom én ezt. Már akkor is nagyon sokat korfondidoztam azon, hogy mi a helyes amikor Először kénevődik, hogy a 12. követi szobor talapzatán a átlatok neve között ott van. A minden bizonyal a hát nyilazdilkosságot elkötött édesapja is, és gondolja, a nagyapja. A nagyapja. Is, és tudtam, hogy ez, ebben a magyar világban ez olyan kevés empátiát fog kiváltani, és sok, sok vitát, és e, talán még embertelenséget is, és beszéltem a sajátjaimmal, hogy nagyon szépen reagált akkor is a pokorni erre, hogy akkor nézzük ezt meg is, vizsgáljuk ki, hogy, hogy ne bántsák a pokori engedjék, hogy végig megjön a magaszenvedés történetén. Tehát te abból indulták ki, hogy politikus. mielőtt ezt egyébként Rab László megírta volna a mozgóvilágban, ami önmagában egy érdekes sorsú írás volt, hiszen a mozgóvilág nyári kettő számában jelent meg abban az annak a megjelenése után az ígyatt íg a világán nem történt semmi. Az önkormányzati választásukat után szándékoltan akkor megjelent online változat, verte ki a biztosítékot, ami egyébként ebben az esetben nem egy jó fogalmazás, hiszen ez nem egy biztosíték. Ugyanakkor Ablászó elmondta, és ezt hangsúlyozta is, hogy ebben az írással nem akarták befolyásolni az önkormányzati választást, de eleve azzal számoltak, ami elképesztő, hogy az írásos változatot annyira kevesen olvassák, hogy az nem fog kiváltani ilyen társadalmást ami hatást. Azt követően megszületett ugye az önkormányzati választás eredménye, ismét Pokorni Zoltán lett a hegyvidék polgármestere, már az első önkormányzati ülésen szóba került ennek a szobornak, illetőleg a feliratnak a sorsa, miközben ez egy freudizmus volt, hiszen te nagyon jól tudod, hogy önmagában a szobor is egy meglehetősen ellentmondásos alkotás, és most nem az esztétikumából indulok ki, hanem arról beszélek, hogy milyen engedéllyel vagy milyen nem engedéllyel Írt. arról volt szó, hogy létrejön majd egy történészekből felálló bizottság, aki azt nézi, hogy vajon pokorni Józsefen kívül van-e más olyan személy is, aki nem áldozat, hanem elkövető volt, gyakorlatilag eltelt Október, november, december minimum eltelt három és fél hónap, az íg egyat a világán nem történt semmi, egy kejfejancsi hallgató tegnap leragasztotta ezt, ezt egyébként csak lefürészelni lehet, mert olyan módon van kialakítva, erről az atv.hu is beszámolt, és mert ugye a beszéddel párhuzamosan a név nem került le a szobor alatti feliratok sorából. Ezt csak a tényhűség kedvéért szerettem volna elmondani, te következő. Á, nagyon pontos, amit mondasz. Nagyon értem. Megértem megszámolni, hogy a 20. században Magyarország hány tragikus fordulatot élt meg. Mi mindig arról szoktunk beszélni, hogy micsoda fantasztikus dolog, hogy Németország a maga láci múlt, múltját hogyan dolgozta fel. De ugye ez nem egyszerűen csak történelemkönyv, Nem akadémiai kutatások, hanem itt a történetek mögött konkrét emberek vannak. Ismerősök, rokonok, szomszédok. És azt gondolom, hogy ezeken keresztül kezdődik el ennek a meglehetősen gyötrejelbás helyenként tragikus. Magyar 20. századnak a feldolgozása. Miért szinte semmit nem csináltunk. Van itt most egy ember, egy polgármester, aki azzal szembesül volt, a kérdésapja. Talán 3 per 3-as, hogy volt? Igen. A apja át, nem, ugye, tehát ő ezen az oldalon, vagy azon az oldalon. Nagyapja egy másik oldalon iszlatos dolgokat művelt. Közben egy olyan politikai közösségben van, amely relativizálja ezeket a bűnöket, különösen ami a nácizmust illeti, és szabadság emlékből és nem folytatom. Én azt gondolom, hogy iszonyatosan becsülendő egy olyan embernek a személyes és politikai káváriája. A káváriája a... vagy a káváriában tanúsított magatartása? A magatartása természetesen. Nem a szőnyeg Nem úgy tesz, mintha semmi nem történne, hanem elindul egy tehát neked a név eltü hiányzó eltüntetése nem volt annyira fájó, mint nekem? Valószínűleg nem, mert nekem ebben a dologban e én átélem azt valamennyire személyesen, hogy ez egy pokoli nehéz történet, és többre becsülöm az elindulását pokolinak ebben az ügyben, mint hogy most egy-két hónap alatt hova ért el. Ez a nagy különbség. Te egy Független rádió személyiség. vagy egy őszintén, szóval azt csinálsz, amit akarsz, csinálsz, jól meg csinálsz rossz műsorokat. Tehát a te dolgod. Ő neki az apjáról, nagyapjáról van szó. Ő egy... Jó, de te... ne elnézést a szövegét, hogy lemosuk a gyalázatot, az nem azt jelenti, hogy enkezüleg eltávolítom, független attól, hogy ez rongálásnak tekinthetője vagy sem, hiszen ezzel fejezem ki tedben azt, amit szavakban megalkottam. De Gondolom, nem, én, ide, a, nem, nem, maga a pokorn is megteheti. Ő is megteheti, de hát neki van egy, egy dilemmája, egy és közben egy közténi szobor, közben ő egy polgármester. Sok mindent lehet is követelni és elvárni. Én azt gondolom, hogy végtelő becsülendő, jó, tehát éve. ha jól értem, te szélesebb környezetbe helyezed, mint én, és azt mondod, hogy a mai Magyarországot figyelembe véve erről nem lehet nem pozitívan, csak pozitívan lehet beszélni. Ezt nem, én jól értem. Nem, nem. Ü, ü, igényelhetette, amit te igényelsz, tehát abszolút őt ezzel szembesíteni. De egyébként azt gondolom, most viszont már politikusként, vagy közleti szereplőként, hogy nem segít ez a folyamat. Hanem nem akarok ártani neki, nem semmiképpen se akarok ártani. De, és nem, nem elsősorban neki ártasz, hanem mindazoknak, mert ugye azért itt tízezneknek van nyilas meg azoknak a tízezneknek, akik ha azt látják, hogy pokorni azért nem megbecsülést kap, hanem bántják, érte, na még kevésbé fognak szembenni, és minél kevesebb ilyen személyes történet kerül közösségi megérésre annál kevésbé fog elindulni a közösség. Nagyra értekelem, hogy a reggeletből áldoztál rám, de itt útelágazáshoz érkeztünk, és arról neked valamit mondani kéne, hogy miután azt írod, hogy pokoni megrendítő, úgy kezdődik, hogy pokoni megrendítő beszéde után, kettős pont, apám nem egyszerűen nagy huhányó volt, hanem dörzsember, dörzsölte az életet, a tisztességet, az őszinte szeretetet időnként törte is. Ezer munkahelye volt, de jobban szerette a lihaságot, mint a kötelezettséget, a családot. Rosszul de beszélt németül Pápán az osztrák tévét, Gráci tévének mondták, azt nézte, imádta a nácikról szóló dokumentumfilmeket és lendítette a karját, illetve lendítette karját. Nem értettem, semmit nem értettem, anyám fonú nő volt, apám helyett is ő dolgozott és vigyázott ránk. Ő hangosan kiabált, ilyenkor hangja betöltötte a szobakonyhás cselédlakást. Mellette álltam, de nem értettem, mi történik valójában, ma már értem, az élet nem szimpla a genetika, a biológiai értelem, mert apám és anyám vére vagyok, hálás vagyok az életért, de gondolkodó, értő, érző és ítélő emberként önmagam vagyok, döntéseimmel magam vagyok, anyám lelkével és tisztességével magadért felelsz, de annak felelj meg, és a kép is van egy fotó mellékelve édesanyádról és édesapádról. Miért tartottad szükségesnek ezt a történetet megosztani? Um, a nem először osztunk, persze, majd Debreceni de Józság forlamszoló könyvében ebben sokkal is... Én azt olvastam, tettek, elfelejtettem elnézést. én nekem itt... De nekem az volt a dilemmám, hogy hogyan tudok úgy pokorni mellett kiállni, hogy semmi neki, sem az ügynek nem ártok. Hát képzlem velő, hogy úrcsány, e, mondom egyszerűen, profán módon, megdicséri a pokorzit. Hát ez sem neki nem jó, sem az ügynek, de talán még nekem sem nem tudom. Mi az a guess? ami azt mutatja azoknak, akik hallgatnak az én szavamra, bárhányan is vannak, ami azt mutatja majd őnekik, hogy a gyurcsás szerint ez egy becsülendő magatartás, amit a, a Pukor is arra jutottam, azért született meg később a szövet természetesen, mert bennem forgott itt ez egy-két napig, hogy az ő... Dilemmájánál, nekem egy sokkal kisebb dilemmám van, mert én nem korban szembesültem apám, e, e, náci barát hanem hát én hát egy szobakonyhában laktunk, láttam minden nap előttem, ez nem volt titok, hogy annél sokkal kisebb korteregyű, de hasonló személyes történetet újra elmondok. E, és ez a, ez a gesztus talán mindenkinek világos lesz, hogy itt ebben a dilemmában, nehézségben, küzdelemben e, e, pokornyában állok. Ez erről szól valójában. Ez nem önmagamról szól, ez a behírás pokordiról szól. Az első szöveg, amikor megírtam és megmutattam egy kollégámnak, akkor úgy kezdődött, hogy mindenki érti, hogy ezt miért fogom írni. Kettős pont is folytattam, és azt mondta, hogy ezt nem érti, hogy ezt most miért írom. aztán átváltottam a közvetlen pokorni utalásra, hát a könnyebben megfejthető. De ez azt nem én rólam szól, ez nem az én családomról szól, ez a jelenségről szól. Hogy a mi szüleink környezetünk a pápán van ez a nagyon-nagyon sok vitát kiváltott, pokolian szép, de eltitkolt kiállítása, hogyan is hívják a, a, a szomszédaink a pápai zsidóságnak a nehéz történetéről szól, nem is a történetért, nem akarom ide keverni. Nem. Nem. De az is csinált egy fantasztikus kiállítást, még láttam is. Ja, tudom, a tudom, tudom, az, az, az ami, ami nem jött létre. Ez, ez a második igen. nem jött létre. Igen, igen, szóval igen, szóval igen, most már szóval tudom, miről volt szó. Szóval. Nem volt, vita volt. E, de, ugye, ugye ez a történet? Akiket akik, akik oda elhurcoltak és elvittek, azok, mi szomszédai szóval voltak. De általában van holokauszt. Nem általában vannak, vagy voltak nácik. Azok valahol a mi közösségünk, a mi világunk, rokonok ismerős hát, hát én, én, én ezt a fajta szembenézést elképesztem fontosnak gondolom, és minél többen kezdik el kibeszélni a siát történeteiket, annál könnyebben fogok odáig egyszer eljutni. Hogy nem, elfeledett szomszédaink. Elfeledett szomszédaink, azaz az, az megrendítők, ajtások, együtt a. Hompola Krisztus segített. Egy dolgot szeretnék még kérdezni, de erre nem muszáj, hogy reagálj. Azoknak, akik kommentben azt mondják, hogy az áll ki Pokorni Zoltán mellett, aki a kommunista, véres kezű, apró antal leszármazottjának a Rózsadombi villájában él, azok a történetet nem értik, azoknak nincs üzenet, vagy van-e bármilyen oldal leágazás ennek a történetnek ebbe az irányba, vagy nincs? Részint nyugodtan mondhatják ezt. Tehát én azt gondolom, hogy sokféleképpen lehet értelmezni ezeket a gesztusokat. Lehet cinikusnak lenni mindig minden alkalommal, és ezzel nekem ma már a végadta világos, semmi bajom nincsen. Ráadásul ez nem a családértlem, ez nem az én történetem, az én feleségemnek a története aki annyival van sokkal könnyebb helyzetben, hogy ugye ő benne ért egy olyan családban, amely nyilvánosan vállalt egy politikai szerepet, ráadásul, hogy neki még könnyebb legyen, akkor kezd el fel, lenni 16-17 éves és önálló politikai, közleti tudatra ébredni, amikor beleérünk a rendszerváltásba, és a család is elfogadja a rendszerváltást, az ország elfogadja a rendszerváltást, ő beledő. Egy demokratizáló közéletek, De Tehát a alak, ilyen típusú személyes drámája, hogy ki volt az ő nagyapja, nincsen, mert tudod, hogy ki volt az ő nagyapja. Egy utolsó kérdést engedjen meg, az pedig úgy szól, hogy volt kettőnk már, között már nem egy olyan történés, ami kettőnk között történt, és nem hoztuk nyilvánosságra, mert úgy gondoltuk, hogy nem tartozik másra. Ezek hétköznapi dolgok voltak, semmilyen módon nem egybevethető azzal, amiről beszéltünk, illetve beszéltél eddig. Mégis a párhuzam adott. Egy ilyen szituációban az ember közzétesz egy Facebookot, és nem beszél az érintettel, vagy beszél is vele, vagy nem akarod azt mondani, vagy nem akarod elmondani, hogy te egyébként személyesen erről akartál volna-e? Tehát miközben egy Facebook poszton miért er a kifejezés szolidaritás, vagy mi, mi, mi ez? De, de te is tudod, meg a hallgatók is tudják, hogy valójában nincsen beszélő viszonya. A Fidesz is az ezt Jó, de ez ezt, ezt, ezt, ezt, ezt itt most két magánember is lehetne, akár Gyurcsány Ferenc és Pokorni Zoltán. Tehát az a kérdés, hogy vajon volt-e ilyen jellegű megnyilvánulás vagy nem, ilyen nem? Sem, ő nem magánember csak is. Én sem vagyok csak magánember. Engem a, az érdekel ezekben a gesztusokban, ha ez gesztus, vagy van, hogy segítsem a hazámat valami felé menni nem akarom ezt összezavarni azzal, hogy ebben a sok tekintetben paranoiás eh, magyar politikai térben eh, olyan történések legyenek, amelyek nyilvánosan, eh, amelyek eh, ezzel szemben lennek. Na, nem teljesen érthető volt. Köszönöm szépen, hogy a Kelyfejancsi vendége voltál, őszintes, őszintén sajnálom az apropót. Évenlek. Viszont önök Gyurcsány Ferencet hallottak. Jó reggel, Köszönöm a türelmét. A késésnek az volt az oka, hogy Gyurcsány Ferenccel beszéltem, aki reagált Pokoni Zoltán hétfő esti beszédére és a Facebookon megemlékezett arról egy saját történettel, ami, a, tehát, a, amilyen hatást gyakorolt rá ez a hétfő este. Nem tudom, hogy ez a hétfő este, illetve Pokorni Zoltánnak ez a megnyilvánulása, önvallomása, bármilyen más szó is használható, vagy megfelelő rész aláhúzandó, ez önt is elérte-e, és akar ez ügyben bármit mondani, vagy mehetünk olyan témák irányába, amelyek, ha tetszik, közelebb állnak hozzánk, bár ez egy rossz fogalmazás, hiszen tényleg nagyon nehéz azt megmondani, hogy mi az, ami közel áll hozzánk, és mi az, ami nem. Beleért vagy azon el kellett gondolkodnom, hogy... Azt érzékeltette velem Gyurcsány Ferenc, amit ön is nagyon sokszor érzékeltetett velem, hogy ön politikus, és így aztán, meg ő is az, és így aztán egészen más a reakciója, és másféleképpen kell viselkedni, és én ilyenkor mindig megdöbbenek, mert amikor önnel beszélgetek, én önnel beszélgetek, és nem egy politikust látok önben, függetlenül attól, hogy közben az. Óhajt erre a történetre reagálni, vagy nincs erről önálló mondandója? Hát önálló nincs, csak annyi, hogy minden tiszteletem pokolni Zoltáné, de ez nem is támít újnak, mert szerintem ő ezt pontosan tudja. Azt kérdezem öntől, hogy kérhetek-e önt jogi szakértést? Hát, <gül> igen, de hát azért az én jogi ismereteimben, ez nem nap. Nem, nem, nem az ügyvédet akarom megsporolni. Annyira, ne, vagyok, ne, annyira ne, nem jó, vagyok. én csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy, tehát nem, hogy mondjam, nem, nem vagyok benne biztos, hogy korrekt az, amit mondok, de. És Nagyon el, fontos, hogy jogi tanácsot akarok öntől kérni, Íbe. mert a dolognak politikai vonzata is van, de azt megpróbálom tolni miközben jelen lesz. Van egy ítélet, amely a kurja előtt van, de a felülvizsgálati kérelentől függetlenül van egy olyan kártérítés, amelyet ma kell kifizetni, és amely kártérítéssel kapcsolatban a közel egy héttel ezelőtti miniszterelnöki beszéd, amiről egyébként mi múltkor is beszéltünk, vagy érintettük, tartalmazott intenciót, hogy nagyon elegánsan fejezzem ki magam. Hogy ez az intenció egyébként magára, a pártra hogy a hatott és annak különböző prominenseire, ez alól felmenteném önt. De azt kérdezem, hogy miközben ugye ön különböző közjogi méltóságok megnyilvánulásait nem szokta bírálni, mondván, hogy ez az ön morájához és az ön világhoz való viszonyulásához nem való és nem fér vele össze, bíróságok ítéletét sem szokta ön vitatni, arról pedig végképpen nem volt szó, hogy hazai bíróságok döntését, ítéletét valaki, ha vitatja, és az egy az egy fontos méltóság, ha nem is köztársasági elnök, hanem adott esetben miniszterelnök, az milyen hatás gyakorol arra, amire az ember azt gondolja saját magára nézve, hogy az kihathat akár az ő követő magatartására is. De hogy egyik szavamat a másikban öltsem, és legyen vége ennek a hosszú szövegnek, az a kérdésem, hogyha a bíróság megítél egy bizonyos összeget, most nem is azt kérdezem, hogy azt ki kell -e fizetni vagy sem, de arra nézve egy nem érintett személy egy politikus, legyen a szocialista, jobbikos, fideszes, teljesen mindegy adhat olyan ajánlást, hogy azt az, akinek jár, fogadja el banánban, cérnában, babban, sóderben, vagy bármi másban, mint pénzben, mert ő egyébként pénzt nem kaladni vagy szolgáltatásban, oktatásban, hogy ez egyébként mennyire újdonság, mert én ilyennel még nem találkoztam. Szerintem ajánlhat, tehát az nem kizárt, hogyha, hogyha az, aki egyébként jogosult arra, hogy megkapja ezt a pénzt, az beleegyezik abba, hogy ne készpénzként kapja meg, hanem... De ő meg, nem se szólal, meg, szólal, meg. meg se szólal Varasics úr. Ő helyette beszélne politikusok, és az érdekükben olyan ajánlásokat tesznek, amilyen ajánlásokat ezek az emberek nem kértek. Sőt, fel vannak arra szólít, hogy ne is fogadják el a pénzt, mert ennyi pénze annak, akinek ki kéne fizetni, bár több alperes is van, és közöttük van tehetős, tehát azért ez a, ez a logika se stimmel, de ön, mint hajdan volt igazságügyminiszter, mint a jogi egyetem tanító ember önmagában egy ilyen példához mit szól függetlenül, attól, hogy az melyik párthoz kötődik? Nem, nem, én nem, nem. Tehát ez tárgyalási alapot képezhet. Most legfélebb azt mondják hogy a jogosultak, hogy ők ezt nem fogadják el. Oké, okay. őn tud egyetlen példát mondani arra, amikor ilyen bekövetkezett? Konkrétan ilyen. Most nem tudok konkrét példát mondani, mert egyrészt nincs a fejemben a jogesettár, másrészt pedig nem foglalkoztam ezzel eddig soha az életben, de olyanról lehet, valaki meg bocsánatot kell kérnie, és akkor megállapodik azzal, akitől bocsánatot kell kérnie, más módon tesz elégtételt. Tehát, hogyha mind a két fél beleegyezik, akkor szerintem megoldható minden a polgári jog területén. a gyűjtetőjög egy másik terület. De ez egy tipikusan egy polgári jogi... Ér, eh, értem, hogy itt nem az érintettek beszélnek, itt kizárólag politikusok beszélnek. És a politikusok arról beszélnek, hogy nem az lenne nem, jó... Én nagyon az... sajnálom, hogy azzal, hogy hazajöttem az Európai Unió... A beszélgetési témáimból eltűnni látszik, sokkal közelebb állok az Európai Unió politikai folyamataihoz, mint a Gyöngyöspatai cigányok kártérítésének kérdéséhez. Tehát nincs az életemnek egyetlen olyan pillanata sem most jelent pillanatban, ami ehhez, vagy akár a, a jogesetekhez, köz. nem vagyok jogász, nem vagyok gyakorló jogász, nem vagyok igazsági miniszter, nem vagyok aktív pártpolitikus, Újsa átlag újságolvasó szinten ismerem a történetet, nem tudok erre mit mondani. Hát folyik egy ügy, folyik annak a tárgyás, én nem tartom botrányosnak. Hát egyszerűen folyik egy, egy alkudozás, egy kártérítésről, vagy egy végrehajtásról. Hát vagy megállapodnak a felek, vagy nem állapodnak meg, és akkor majd folyik. Üdvét, egy nem a felek. Jó, én egyébként tudomásul veszem, én alapvetően azt érzékelem ilyenkor, hogy önnek a párthoz való lojalitása akadály. Nem nem, nem, nem, nem, nem. Én meg úgy gondolom, hogy ez most, most egy olyan ügynek egy olyan részletét emeli totális fontosságúvá, amely ez én életemben nem jelenik meg. Tehát én megértem, hogy az érintettek, a jogvédők és a nem tudom, kik erre ezt abszolút fontosnak és központinak tartják. Az én mai életemben ez nem foglal el központi jelentőséget, hogy milyen formában kapnak kártérítést a gyönyörös katai cigányok. Ugye a mi beszélgetésünk annyiban emlékeztet egy kormányinfóra, hogy ugye elvileg mindenféle témát érinthet beleértve, hogy önre, hogy hogyan hatott az izlandiak elleni győzelem, azt épp úgy meg lehet kérdezni kézilabdában, mint hogy meg lehet kérdezni azt, hogy az ön igazságérzetét mennyire befolyásolja vagy nem befolyásolja az, ami ezügyben zajlik, az, hogy aztán ön bíre ismerettel, az egy másik dolog. De azért az, amit én kérdezek... Jó, e... akkor az igazságérzetemet nem sértik. Akkor fogalmazzunk így. Tehát, hogyha az értékét tekintve egy természetbeni szolgáltatás megfelel, és ezt elfogadják azok, akinek kapniak kell, akkor az én igazságérzetemet egyáltalán nem sértik. Sért Jó, rendben van. Nagyon jól tudja, hogy én nem provokálni akarom. Én valami... Nem, én, én értem, csak ezt nem, hogy nem... Ne dőd, tehát nem... Az egész helyzeten nem változtat ebben az értelemben, mint és érdemben nem tudok hozzászólni. Tehát ilyen értelemben a magasadásról is beszélgethetünk, mert ezzel mondom a véleményemet. Hát Ez semmi köze nincs a tényleges folyamatokhoz. Jó, hát ha már magasadás, akkor az iráni helyzetről van vélemény? <tos> Tudja, mit én tudok asszociálni egy reggel, még működik a fejem. Ez egy hosszú történet, az iráni történet, és egy nagyon bonyolult, ugye az Európai Unió beszorult egy egy, egy konfliktusban, de most, hogyha ez a konfliktus engyúr, akkor abból ki fog tudni jönni. Jó, azt de... árulj el nekem, hogy ön, mint a történelmehez értő ember, és mint politikus, minek a függvényében látja azt, hogy a jelelevő atomhatalmakon kívül kiválhat még atomhatalommal záros határidőn belül? Minek a függvényes? Igen. Szerintem ez a technikai... A technikai... Hú, hogy a technikai vízmányok, ha szabad is fogalmaz, és, ha, és ha egyik szavamat a másikban nem öltöm, és azt kérdezem, hogy ön egyébként, de pillanatok alatt eljutunk ám Gyöngyös Patához, csak éppen ide vonatkozzák. Figyeljen, most ön eldöntheti egyébként, hogy a miniszterelnöken akar-e újat húzni, vagy pedig az iráni vezetéssel. Tehát én bármelyikkel szembeállítom bármennyi pillanat alatt. Tehát figyeljen, én bármire képes vagyok. Hússunk, hússunk neki, igen. Tehát én tempó, vagyok, szerintem. -e több ország fog eljutni. De pontosan ezt akartam szobére. kérdezni, hogy az ön, tehát az ön világhoz való viszonyulása különös tekintettel arra, hogy milyen ismeretekkel rendelkezik, az mit mond? Az a jó, hogyha annyi ország marad atomhatalom, amennyi most van, vagy célirányos lenne, hogyha ezek száma növekedne? Én azt gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha annyi lenne, amennyi most van, de attól félek, hogy ez egy hiú ábránd. Tehát nőni fogsz nőni fog a számuk És, és a, a, a, amitől igazán félek, ez a pisztoly a színpadon, ugye ezt a... Igen. szokták mondani, és a pisztoly a színpadon az előbb az első, én, én ettől félek, hogy ez előbb vagy utóbb valaki, minél többen használhatják, annál inkább nő a felelőtlenség kockázata. Tehát én, én nem az oroszoktól és az amerikai attól féltem, nem is a franciáktól és a bitektől az atomerőt, de előbb vagy utóbb el fog jutni egy olyan hatalomhoz, ahol nem is biztos, hogy szándékosan, hanem egész egyszerűen felelőtlenségből vagy rossz szervezettségből valaki ér a gombra. Ön egyébként bármilyen nemzetközi konfliktus látva nagyjából látja annak az ívét? Nem. Az ívét, mit érte ez a nagy Hát hogy, Nem, hogy valami, mi, mi az, ami veszélyes és Igen, mitől lehet? Pontosan. Nem, ez szerintem nagyjából. A miniszter is volt? Igen, igen, igen, igen. De, de azért a konfliktusok egy részéről, amiről mindenki azt gondolja, hogy na, ebből háború lesz. A, a, abból nem le. Bontok egy példát, azt 1979-ben volt a, a kínai-vietnámi háború, nem tudom, emlékszik-e Igen, valami de, de emlék. lényeg. tudnék a belőle. Hát én sem, mert ugye 13 éves voltam, de én arra emlékszem, amikor én olvastam, hogy a kínai-vietnámi háború, akkor én, én, én teljesen, nem pani bassza, az ez a túlzás, de de hogy komolyan megfordult a fejembe, hogy lehet, hogy ebből most akkor egy világháború lesz, hogyha Kína és Vietnám egymásnak esik, akkor mit csinál a Szovjetunió, mit csinál Amerika, és nem lett belőle semmi, végül egy ilyen helyi csetepaték volt, Bizt, nyilván az én rossz helyzetértékelésemből adódott, de a helyi csetepatékból időnként egészen nagy, nagy mértékű háborúk is tudnak fejlődni. Szerintem ez jó, és meg, racionálisan megjósolhatatlan, valószínűségileg elmondható, hogy, lehet, de, hogy pontosan miből mi lesz ott. Eddig uniós biztos volt a megszólítása a Navrasis Tibornak most egyébként mi? Tanár úr? Mondjuk teljesen. Hát, uramnak nem szólítanám, mert az nagyjából olyan, mintha a közértbe lennénk. Gondolkodtam, mert minimum két téma van még, akkor érjen egy olyan, ami közelebb áll önhöz, de másodpercek alatt falnak fogom állítani, miközben Igen. nincsenek ilyen szándékai, mert nem vagyok Igen. agresszívebb az átlagosnál. Azt mondja, az újság, hogy az Európai Parlament kimondta konkrét lépéseket akar a hetes cikk ügyében, ugye ez a hét eseménye volt az Unióban, Igen. itt aztán végképpen otthon van az előbb, ugye azt mondta, hogy ez a terület, tehát kicsit olyan, mint a vágóféle játék, hogy akkor most politikát akar abban iránt, vagy Magyarországot, tehát érti, akkor választhat, jó, és akkor, jön, akkor, bűvészen, jó, jó, jó. akkor most jön a 100 forintos kérdés, az pedig úgy szól, hogy lehet-e a szavazati arányból, amely született ezen ülésen arra következtetni, hogy, és aztán az acz kavargat, kavargatva, Csúha Ildikó is beszélt Novák Katalinnal, és ő mondta, hogy hát ezek után nem lesz könnyű, meg mindenki mond különböző dolgokat, mindenkiben van egy potenciális és Tibor, de nem akarok szemtenebb lenni a kelleténél. Szóval azt kérdezem öntől, hogy... Most ismét egy görbét látunk, de a vége még nincs meg. Ez az egész milyen irányban mutat a tekintetben, hogy a Fidesz, és ugye itt csak a Fidesz, és nem a KDNP, a Fidesz a néppárt tagja marad A -e? hát rossz irányban. Már, már a, a, azok számára, akik, akik abban, mint én, akik abban bíznak, hogy ez a konfliktus rendeződik, és a Fidesz a néppárt tagja marad, azok számára az rossz irányban mutat. Szerintem egyre többi el van, ami Önmagában ez a szakadás egyébként engem azért nem lepett meg, mert korábban a szárgentini jelentés kapcsán is volt az Európai Néppárton belül egy erős megoszlás, egy olyan két-három éve megfigyelhető már, hogy a néppárt nem egyöntetűen támogatja a Fidesz, hogy áll a Fidesz mellett, és ebből a szempontból én az, az egyik töréspontot annak látom, amikor uh, annak idején talán a népszavazási kampányban a Fidesz részéről megjelent egy olyan szórólap, amin Jean-Claude Juncker is rajta volt, uh, talán Martin schultz -tal, azt hiszem, és a hátam mögött, a képen a hátuk mögött uh, migránsok, ezrei kígyoztak, és ami ilyesmi volt, hogy ők be akarják engedni Európába a migránsokat, és, és onnantól kezdve megfigyelhető volt, hogy a az Európai Néppárt nem áll egyértelműen a Fidesz mögött, és azóta ez a tábor, akik nem állnak a Fidesz mögött, ez, ez bővült, akik pedig kitartanak a Fidesz mellett, vagy kiállnak a Fidesz mögött, ezek pedig most ugye erre a spanyol olasz, szlovén, ö, francia csoportra. Na úgy, vagy, más területen egymásnak. Azt mondja meg nekem, hogyha beszünk egy fixpontot, ha lenne akkor, mert ez egy képzeletbeli dolog, akkor az ön megítélése szerint ki az, aki távolodott attól, amit egyébként korábban képviselt, ettől a bizonyos origótól, nevezzük origónak, mert úgy legalább valamit az ember kifejez, a Fidesz vagy a néppárt? Hiszen a Fidesz azt mondja, és arra emlékezteti a néppártot, hogy valójában e, a néppárt változott meg, ennek következtében a Fidesz magatartását nem lehet negatívan megítélni, mert előbb a, e, a néppártnak szembe kéne néznie azzal, hogy ő mitől változott meg. Ez tény, hogy az európai néppártban van egy erős balratolódást, fogalmazzunk úgy, ami, ami Tehát a Fidesz jelenti, ez irányú kritikája az ön megítélése szerint ez igaz. Ez jogos, ez jogos. Ugyanakkor, ha azt nézzük, a Fidesz is mozgok, csak ő meg éppen ellentétes irányba. Ha valaki megnézi a Fidesznek a 2009-es európai parlamenti választási programját, akkor ahhoz képest világos, világos különbségeket lehet látni ma már. És de Tipikusan az, a, az, a, az az eset áll elő, amikor az események, Elnézős az események, állásfoglalásra kényszerítik a pártokat, és az európai névpárt is a Fidesz pont ellentézési irányban mozdultak el. Tehát nőtt a távolság, de én ezt önmagában még nem tartom elegendő oknak egy szakításra. Tehát a, mi, mi hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a pártokra, mint olyan homogén tömbökre, hogy csak olyan emberek jöhetnek, akik mindig... Ó, azért annak érdekében én, én sokat teszek, hogy az emberek ne így lássák, az egy másik kérdés, egy kis pont vagyok. Jó. Jó, igen, általánosságban beszéltem. Én ezt értettem. Ugyanakkor az Európai Népárton belül is rengeteg nagyon színes, tehát tényleg a liberálistól nemzeti konzervatívig mindenféle ártok és személyiségek vannak. És én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy fontos dolog lenne, hogy, hogy a Fidesz ott maradjon, és érveljen a saját Oké, igazából. a feltételes mód hogyan lehetne, a feltételes módot hogyan lehetne feloldani, miközben nem ön egyik oldalon sem az első ember. én hogyan oldanám fel? Ez egy nehéz kérdés. Ez egy nehéz kérdés. Én, én minden Ön kérdés aggódva kérdés. nézi azt a folyamatot, ami van? Természetesen, természetesen. Ön egyébként, ha ez bekövetkezik, akkor mit sirat el? Meg át. De nagyon pragmatikus vagyok, én ugyanis nem gondolom azt, tehát mondhatnám azt, hogy az európai keresztény demokráciát, de én elhiszem azt, hogy, a, hogy más pártcsaládokban is vannak magukat keresztény demokratának való pártok, vagy ennek a keresztény demokráciát képviselik. Én pragmatikusan úgy gondolom, hogy elsirathattunk akkor egy olyan kapcsolatrendszert és személyi hálót, amely az utóbbi időben kétségtelen, hogy nem működött már optimálisan a Fidesz irányába és védelmében, vagy egyek egy kevésbé egy egy volt hajlandó a Fidesz megvédeni. De én emlékszem a 2010-14-es időszakból, úgy is, hogy egyébként az én legfőbb vitapartán, Gigi Areding szintén néppárti politikus volt, ugye a másik végéből a néppártaxia Luxemburgi volt, és tudjuk, hogy a luxemburgi keresztény-szociális vagy keresztény-szocialista párt éppen a másik vége a pártak a liberális felé. De mindennek ellenére, és mindezek mellett, én emlékszem, hogy 2010-es 2014 között az Európai Néppárt milyen segítséget jelentett minden vita mellett. És most viszont a, én attól tartok, hogyha ilyen vagy olyan formában a Fidesz távozik, vagy kizárják az Európai Néppártból, akkor még az egyetértés mellett sem ad olyan segítséget, mint amit annak idén adott a viták ellenére is. Ha ez így érthető, de lehet, hogy Ez teljesen érthető, de és feltesznek egy teljesen háló... naív kérdé... Igen? Hogy volt a mondat? Hogy egyszer a személyi hálózsak kapcsolatrendsert uh -huh. síratom akkor. Azt kérdezem öntől, hogy ön, aki Magyarországon már tudott mediálni, um, nem gondoltál e az, hogy a színfalak mögött próbál mediálni? De hát én ezt mondtam is, hogy én felajánlottam. Ajattam, mint mindkét félnek, hogy én szívesen segítek. A, az egyik fél nem kívánt élni vele. A, a másik, másik kívánt de hát a között, és csak úgy működik, hogyha mind a kettő akar. Orbán Viktor, tehát úgy a barátja, hogy ebben nem kérte a segítséget. Ö, most azon mondok, hogy a segítségemet nyilvánvalóan nem kérte a közbenjárás szomat sem. Igen, így mondhatjuk, igen nehéz barátság lehet ez. Ugye azért mondom, és nem ércelődöm, mert ez egy fontos dolog, én azt feltételezem, és egy fontos dologban az ember próbálja minden rávenni a másikat arra, különös tekintettel az esemény előtt, hogy tegyen meg legalább valamit annak érdekében, hogy az esemény ne következzen be. Nagyon rosszul beszélek? Persze, de de csak a kézőn. Ne, nem, ezt most kérdeztem, hogy... Inna. Igen, ez így van, ez így van. Szerintem a különbség abból adódik, hogy, hogy a Fidesz ma úgy gondolja, hogy tehát az európai néppárt és a Fidesz között szerintem helyzetértékelésbeli különbség van. Az európai néppárt úgy gondolja, hogy az európai integráció most egy nehéz időszakát éli meg, de ha túl lesz ezen a nehéz időszakon, akkor nagyjából visszatér európa politikai életében a régi nem? Jó, csak ugye, amit ön elmondott, az világos volt. Itt arról van szó, hogy ez az elvi különbség, ez okozhat-e olyan befeszülést, hogy miközben az emberben benne van a békülékenység, mégse teszi meg, mert ugyanakkor ennek van egy belpolitikai leképeződése, ami ránézve kedvezőtlen, és ezért nem teszi meg, és gyakorlatilag belefeszül egy olyan helyzetbe, ahol nem tud mást, csak egy rossz döntést hozni, miközben ezt a rossz döntést, hogyha nem lennének ilyen politikai vonatkozásai, nem feltétlenül kéne meghoznia. Szerintem igen. A, egy, a politikában az a trükkös, hogy egy helyzetbe bemenni legalább olyan nehéz, mint abból aztán kijönni, úgyhogy úgy, sikeresen jöjjön ki belőle az ember. Ez így van, mert az ember... De én, akár én pont erre kérdeztem, kérdeztem az, rá. Az, hogy... Igen, igen, és azt mondom, hogy ez, ez így van, szerintem is. Hozzáteszem, hogy lehet, hogy én, én fenntartom annak a lehetőségét, hogy amennyiben a Fidesz úgy gondolja, hogy ő ki akar jönni, lehet, hogy nekik van igazuk a jövőre, vagy lehet, hogy... a Jó, de attól az, még az, a, az, amit ön tart, az... hogy elvesztett. attól Magyarul, hogy a Fidesz kerülhet abba a helyzetbe, hogy igaza van, de közben olyan mennyiségű szövetségest veszít, amely az elvi igazát nem veszélyezteti, de a praktikus létezését befolyásolja. Igen, igen, igen. Alapvetően azt meg tudja nekem mondani, anélkül, hogy itt rámugranak, és megfolytana, hogy mi a különbség a mostani Fidesz vezetés és az ön fejében lévő gondolatok között a tekintetben, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, és most nem arról van hogy nem kérik a segítségét, hanem hogy mit mérnek föl másféleképpen, mert itt ugye ön azért a folyamatról is másféleképpen beszél, Hát az, azért vagyok ilyenkor nehéz helyzetben, mert hogy én ezt most így elmondom, hogy mi a különbség. Úgy mondom, a mostani Fidesz elővés és én közöttem, az egy kicsit olyan lenne, mint én most programot hirdetek, amit a Fidesz nem. kell alakítani. Én úgy mondom, hogy a mai Fidesz elnökség fejében, vagy akik a döntést hozzák, az van, és ez most nem pozitív, nem negatív, hanem semleges kategóriákkal leírva, hogy Európában egy új helyzet van, Sőt, a világban egy új helyzet van, a világpolitika hangsúlyai áttevőnek földrajzilag is egy más térségbe, ideológiailag is más ideológiai keretek közé. Aki az elsők között felismeri ezt, és lép be ezekbe az új uh, értelmezési keretekbe, az, mint a beszéltetéseknél az, az nagyobb nyereséget és a fidesz a tőle megszokott. Innovációval, merészséggel és bátorsággal most éppen ezekbe az új helyzetekbe ugrik be, mind geopolitikailag, mind pedig ideológiailag. Ez jelenti azt egyébként, hogy más a diagnózis? Én azt hiszem igen. Más gondolunk szerintem Európáról, illetve Európa. De ez, és tényleg. Isten mens, tehát ma aztán feszegettem a kereteket, miközben egyáltalán nem feszegettem, csak maga a beszélgetés ilyen. De ez, ez, az, ez a különbözőség, és hangsúlyod, figyeljen, hogy hogy fogalmazom, Igen. nem azt mondtam, hogy ellentét, azt mondtam, Igen. különbözőség. Igen. Ez a különbözőség, azt az ember permanensen látja, hogy ez mennyire tartja őt meg a közösségben, vagy a közösség mennyenne a különállót. Hiszen mondhatom én, Orbán Igen. Viktor, hogy ne haragudj Tiborkém, te most velünk vagy, vagy ellenünk, most nem a fialának adott nyilatkozataidat, vagy interjúidat tekintve, hanem, hogyha te ennyire másféleképpen gondolkodsz, de persze erre mondhatja azt, hogy a Fidesz nagypárt sokféleképpen gondolkodnak a levők. Igen, hát ha ezt a kérdést tennék fel, akkor én erre pontosan tudnék válaszolni. Öhm, tehát én, én nem, nem a probléma nem abban van, szerintem, amikor amikor nincs olyan, én nem tudom elképzelni azt, hogy a, a döntéshozók között mindig mindenki Jó, de, de a, a, az, az nagy szerencséje nem, hogy a Fideszben önnek jelleg nincsen funkciója, mert ha funkciója lenne, akkor a lojalitásból követ, következően nem beszélhetne úgy vele, mint most. Hát igen, de a kettő szerintem összefügg. Kifogalmazhatunk, hogy azért nincsen R Rendben van, azért időnként visszatér a régi éjjébe, e, a szónak abban az értelmében, hogy amikor ingerült, akkor elveszti a humorát teljesen. De aztán visszanyeri. Jaj, hogy gyűlökséget, a ezt humornak kellett volna Nem, vagy? hanem, hogy nem, azt nem, ilyenkor az én megértésem is elmarad. Azt mondtam, hogy egy yes. konfliktusban nem tud, nem szokott igazán uh, könnyedén és ironikusan fogalmazni gyöngyös patát nem tekintem egy humoros történetnek. Ja, ezért. Tehát én, én nem, hogy, hogy mondjam, nem, nem. Az, én ezt nem éreztem konfliktusnak, egyszerűen magát a témában, magamat inadekvátnak tartom. Tehát nem, nem tudok, beszélhetünk róla, mindig villamosan is beszélgetezem két ember egy esetről, de nem, nem tudok semmit hozzátenni az a történethez. Nem, nem ismerem annyira részletét, és engem zavar az, hogyha van egy bonyolult történet, beszélnem kell róla, és nem ismerem annak többé-kevésbé minden részletét. Nem aggódom, amiatt, hogy téma nélkül maradunk. Abba a témában, ami itt van még, csak azért nem kezdek bele, mert azzal meg a horvát Csabától kell majd elnézést kérnem, hogy, hogy kések, és aztán az ember teljesen elkésé az egész napját. Nekem élmény volt önnel beszélgetnem. Ha egy dolgot kéne említeni, amiről ön egyébként beszélt volna, de kimaradt a beszélgetésből, de ajánlja nekem a jövő hétre, az mi lenne? Hát nem, nincs semmi most itt nem. Jó, tehát annyira rosszul nem viselkedtem, hogy ne beszélgetne velem a jövő héten. De, de, de, de, de. Nagyon szépen köszönöm. Kellemes hétvégét. hétvégét. Viszont hallásra. Önök Navracsis Tibort hallották. Kicsöng. Jó reggett lehet. A vonalban Horvát Csaba. És engedjék meg, hogy Miközben elmondom, hogy a beszélgetésünket a Zuglói önkormányzat támogatja, megköszönjem ezt a lehetőséget. Mostantól kezdve, ettől a héttől kezdve két önkormányzattal, másokkal is, a városligeziértével is, de két önkormányzattal, Erzsébet várossal és Zuglóval ismét együtt dolgozik a Kejfe és Ezt a lehetőséget megköszönöm. Beleértve, hogy a hallgatók is élhetnek a lehetőséggel 06 egy. 877, 0877, hogyha a horvát Csabát akarják kérdezni a fővárosról, illetőleg Zuglóról. Azt kérdezem, hogy miközben te egy tapasztalt frontharcos vagy, e, könnyű egyszerre... E, mszp frakció frakcióvezetőnek lenni a közgyűlésben és polgármesternek, vagy most még, amíg nem alakulnak ki határozott frontvonalak, vagy az ember nem lakja be, függetlenül attól, hogy voltál te már polgármester, és a fővárosi közgyűlésnek régóta tagja vagy, legfeljebb frakcióvezető nem voltál az elmúlt időben, hogy ez mennyire nehéz feladat? Köszönöm a kérdést, abszolút nem nehéz. Egyébként Jogilag nem voltam frakcióvezető, de képviselőcsoportvezető igen, ez csak a Fideszes városvezetés trükkje volt, mert azt szerették volna, hogyha kevesebb szereplési lehetőséget kap az ellenzék, és ezért döntöttek úgy, hogy megszüntetik a frakció elnevezést. Egyébként a mi saját alapszabályunk szerint ez továbbra is létezett, úgyhogy a munka volt. Én az elmúlt tíz évben az MSZP fővárosi várospolitikáját vezettem, Emellett valóban, hogy elmondott korábban, a várost, vezet, várost is vezettem, a kerületet is vezettem. Tehát nekem viszonylag egyszerű volt, és hát van még egy pont, ami miatt egyszerű, hogy nem ellenséges környezetben vettem át az önkormányzatot, hiszen Karácsonyi Gergely után nem kell olyan aknákra számítanom, mint mondjuk a 7. kerületben, vagy éppen a 11. kerületben a kollégáknak. Tehát ennyivel könnyebb, egyszerűbb, meg hát valóban az a közel 20 év, amit én eltöltöttem az önkormányzati várospolitikában, az segít abban, hogy nagyon könnyen tudjam, hogy hol van a kirincs, hol van a talicska nyele és én gyakorlatilag másnap neki is láttam a kollégákkal közösen. Igen, hát erről hallhattak részleteket éppen parkolás ügyben a hallgatók még tavaly decemberben egy másik rádióadón sajnos közben egy kényszerű költözés következett be. E, azt kérdezném tőled hétfő 8 óra után Füriyes Balázs rendel ebben a műsorban, őt is lehet majd kérdezni, 061-877-0877, hogyha lehetem bárki kérdezni akar Horváth Csabától, hogy a főváros és a kormány viszonyának megítélése az valójában diplomáciai kérdés, újságírói kérdés, innen nézem olyan, onnan nézem ilyen, te mi látod? Én nem látom annyira fényesnek az üzenetek, amelyek a kormány részéről folyamatosan jönnek, amit utána ilyen mosoly diplomáciával mindig igyekezünk korrigálni. A az kormánynak szóval... Füries Balázsa mosoly diplomáciai része? Nekem úgy tűnik, hogy igen, a kormányfő vagy annak valamelyik oldalhajtása általában üzen, hogy akkor majd mi lesz túl az iparüzési adó valami fölött a főváros és kerületei rendelkeznek, majd ők megmondják, hogy mire költetjük. Egyébként azt is belengedik, hogy Budapest esetleg egyáltalán nem kap fejlesztési forrást a következő ciklusban. Tehát számos, nekik, számuk Orbán Viktornak újra irodalmi kérdésével általán citt pedig hát az ő szívének kedves vállalkozók adtak meg olyan ajánlatot, ami egyelőre főváros vezetésének kezelhetett. Így aztán természetesnek vegye az ember azt, ami egyébként azért inkább filmekben szokott nagyon látványosan megjelenni, hogy elküldöm én a Sebastian kúnak a levelet a Nemzetközi Atletikai Szövetség elnökének, de addig ugyan oldódja meg a kukaholdi, miközben ha ezt elmesélnék a Sebastian kúnak, nak valószínűleg keveset értene belőle, mert nem nagyon tudja, vagy nem nagyon tudná, hogy az atlétikai világbajnokságnak, a budapesti megrendezé mennyiben bír közzel a kuka Holdinggal való együtt vagy együtt nem működéssel? Gondolom ezt te is így látod, de mi itt Magyarországon élünk. Ez tökéletesen így van, de ezer dolog van, ami miatt a főváros pénzügyileg kötődik a mindenkori kormányhoz, és ez egyébként így van rendjén. De ezt normális helyen, például Ausztriában, Pécs város és a tartományi szövetség kormány között, ez úgy van meg hogy van egy korrekt finanszírozási Törvény megállapodás. Körülbelül az adók e, fele marad helyben, abból ők elvégeznek minden létező szolgáltatást, a közlekedéstől, az oktatáson át az egészségügyig, és az összes többi pedig a szövetségi kormány hatáskörébe e, a közös dolgaikat menedzselik belőle. Magyarországon ez pont nem így működik, hanem nagyjából 98%-ban a kormányhoz érkeznek ezek az adóbevételek. Ha úgy tetszik, ő a mi aki őrzi a pénzünket, csak elfelejti a folyószámlánkon nyilván tartani azt az összeget, ami jósan járna vissza az embereknek, akik hát, alapvetően településekkel laknak, nemcsak Budapesten vidéken is, amiből a helyi szolgáltatásokat megfelelő minőségben lehetne biztosítani. Tehát azért az nonsense, hogy a budapesti polgárok befizetnek mondjuk 100 egységnyi adót, egyébként az ország összes adóbevételének több mint 35%-át, és ebből kb. 2-3 százalék körüli pénzt kapunk vissza, és az összes többi az kegyadománya De Ami fájdalmasan hiányzott nekem a terüli beszélgetésből, amit Frias Balázsral folytattak, az az volt, több is volt ilyen, de majd hétfő igyekszem pótolni, hogy ugye Márta Imre többször is elmondta, hogy egy olyan képletet alkalmaz a Kuka Holding, amely megváltozott a múlthoz képes, és ennek következtében, mint egy talán 10 milliárd forintnyi összeget tartanak vissza, ami egyébként az itteni közfeleleten fenntartónak hiányzik, és majd meg fogom kérdezni Fülyes Balástól, hogy mi az a képlet, ami hirtelen előjött, ami korábban nem volt, de most elmegyek zuglóba hogy a beszélgetés második felében e, arról legyen szó. E, azt kérdezem tőled, hogy mennyiben delikát a mondó története a szónak abban az értelmében, hogy a legutóbbi decemberi magyar közlönyben kiemelt jelentőségűvé nyilvánították a területet, és lehetséges, hogy nekem pontosan tudnom kéne, hogy mi a kiemelt e, jelentőségű terület, így vagy úgy, de miután ugye ez azt jelenti, hogy nem kell minden tehát van egy gyorsított eljárás, illetve egy sor területen nem kell olyan eljárásokat alkalmazni, mint amelyet egyébként a nem kiemelt jelentőségűvé nyilvánított területeken, hogy rossz a fogalmazás, utasítsd vissza, de a jogi státuszra kérdezek, az, ahol egyébként a mundó épült volna, és aztán majd elmondott, hogy mi fog épülni, és hogyan, az a jogi minősítését tekintve az nem egy kvázi városliget? semmilyen szempontból, ugye ez egy 15 éve e, értékesített telek, e, és ezen felül van a piasz területe. Uh -huh. Itt e, a korábbi, ha úgy tetszik, Mundo projekt, egy óriási plázát akart, egy e, több százezer nézetméteren felépülő plázát, ami e, az árkádot, de még talán a vesztendet is verte volna méretben. Mert a korábbi árkádot, Én mert közben te... azt hallottuk, hogy az árkádot valami iszonytató mértetűvé fogják majd növelni. Igen. Uh, és ezt, ezt szerintem gyorsan az uglóiak megakadályozták, elmondták az averzióikat, most finom az egyszerűsítve, és az a dolog uh, elmúlt. Szerencsére, mert nem is lett volna szükség arra a kereskedelmi lépték, amit oda elképzeltek. Teltek múltak az évek, újra és újra lett tervezve, közbe tulajdonos cserélt, már a mundó nem mondó, csak hát a köznyelve így maradt meg, úgyhogy mi is Igen, jól beszélsz. A, Adjuk meg ezt az elnevezést, mert így könnyebben beazonosítjuk. És kialakult egy olyan struktúra, ami alapvetően egy vadonatúj városközpontot fog jelenteni az uglóiaknak, amiben a piac, egy megújult piac, ahol vigyázni fogunk arra, hogy ne dráguljanak a helypénzek, vagyis ne dráguljanak a termékek árai. Ez egy nagyon fontos szempont. Mindig probléma egy piac átalakításánál ez a kérdés. Oda egy nagyon korszerű 21. századi szakrendelő épül, ami az ősvezérteréről fogja a legtöbb szolgáltatást oda átvinni. Az önkormányzat, a kormányablak, eh, ahol ügyeket intézünk, eh, a házasságkötőterem, a kerületi rendőrkapitányság mind-mind-mind erre az egyváros központi magba eh, települne be, tehát az ugai polgárok egy helyen minden létező szolgáltatáshoz, közigazgatási Azt kérdezem, hogy ez a kiemelt jelentőségévé nyilvánítás, ezt Zugló kérte, vagy ez hogyan működik? Mondom, és akkor mondom is tovább, ez tényleg egy, egy közös munka volt, a fejlesztő, ami egy életőipari uh -huh. vállalatnak a konzorciuma, a fejlesztő uh, járt el korábban a uh, kormányzati uh, szinten, és uh -huh. ahogy tetszik, kiárták, hogy ebbe a státuszba részesüljenek. Egyébként a bizonyos feltételek teljesülése mentén ez nem egy lehetetlen vállalkozás bárki számára elméletben elérhető. De mindig fölkapjuk a fejünket a kormányzati státuszra, mert hát a kormányzattal szemben úgy általában vannak a verziók, hogy ebben az esetben ez nem jelent semmilyen érdemi változást, mert a fejlesztő nem akar már mást, mint zugló. Tehát ebben az értelemben ez ugyanaz. És ami itt kialakulna, az egy, egy munkahelyteremtő program, tehát e, irodalétesítmények iroda létesülnének ebben, a, ebben az új tömbben. Ami azért fontos, egy kicsit a, a várospolitikai részét is meg, meg e, emelhetem, Igen. hogy Angyalföld azért baromi sikeres, mert e, volt egy olyan városvezető, aki jelenleg is az, akinek volt egy víziója, hogy hogyan lehet a le, lesajnált, gyárnegyedből, angyal, valamikori angyalföldből egy virágzó, dinamikusan fejlődő új városrész. És ők kitalálták, hogy nekik az aranyboriút létre kell hozni. És tényképpen az aranybori úgy jött létre, hogy többek között kialakult a Váci úti irodafolyosó, és számos a fejlesztőket támogató helyi intézkedéssel elérzték, hogy cégek oda települjenek. Ebből kifejezőleg nekik nagyon sok építményodójuk lett, és nagyon sok e, iparűzési adójuk lett. Ezért, noha azonos adottságú zugló és angyal föld, angyal földnek 9 milliárd forinttal nagyobb a büdzséje. Ugyanannyi lakosságra, nagyjából ugyanakkor a méretben, ugyanazokkal a feladatokkal, de 9 milliárd forinttal több. A milyen 25, az övék 34. El lehet képzelni, hogy könnyebben jut e, szociális bérlakásépítése, könnyebben jut e, az oktatási intézményeknek a a támogatására, felújítására. Tehát összességében egy önkormányzatnak a bevételteremtő képességre az legalább annyira fontos, mint hogy jól okay. költi a okay. kiadatokat. Azt forrásátok. kérdezem tőled, ugye ez egy régi történet, Karácsony Öngergejjel is sokszor beszélgettünk annak idején erről, de azt kérdezem, hogy a zuglóiak számára ez most mit jelent? Mit fognak tapasztalni a környéken? Tapasztalnak-e bármit is? Ha igen, mikor? Beleértve, hogy ugye az okosok írják, hogy ugye ebben a közlönyben van szó, <tos> négyes metrónak a Bosnyák térig való elvezetésének különböző tervezéséig, tehát azért az is egy ilyen leányálom, tehát az se a megvalósulás küszöbén van, de talán a te életedben még egyszer bekövetkezhet, de még mielőtt öregemberként látnálak, áruld el, hogy a közeljövőben mindebből mi valósul meg, amit látni is lehet? Na most, a legfontosabb, hogy a Bosnyák térig tartó négyes metró kivezetés az rendelkezett korábban még vasúthatósági engedélyekkel is. Ezeket az engedélyeket, mivel nyilván ezek több mint tíz évesek most már, le kell porolni, újra kell őket készíteni a mai rendeleteknek, törvényeknek megfelelően. Ez egy több éves eljárási forma, de azt mondom, hogy ha van is megállapodás, és bízom benne, hogy rövidesen lesz megállapodás a kormányal a főváros és a kormány között, és ebből ez zúlót, akkor egy néhány éves tervezés követően a következő ciklusban fog tudni érdemben a metroépítés elindulni. Ezt megelőzően, hogy mi fog történni addig. A Bosnyák tér, ami az utolsó maradványa a régi városnak, mert valójában ott nem történt semmi az elmúlt 30 évben, azt egy zöld kiszöldített körforgalommá fogjuk átalakítani még ebben a ciklusban, ez a terv. Tehát már a Nagy Lajos Csömöritekői találkozásánál egy jelentős változás fogja érni az oklójakat és az valami, hogy ez egy örömteli változás. És akkor ettől pár lépéssel épül a mondó, amiről beszéltünk az előbb, ahol új újpiac, egy minimális... De az 24-ig a te első, vagy ki tudja, a hanyadik, Igen. vagy bele a jövőbe, ez alatt a ciklus alatt elkészül? A, a közszolgáltatásokat érintő blokk, ez az első blokk, tehát úgy van elvileg a az ütemezéssel elvileg csak, egyelőre most még csak a tervező asztalon, az ütemezése, hogy elsőként az önkormányzatnak fontos elemek épülnek meg, piac, rendőrkapitányság, önkormányzat, szakrendelő, házasság, kötőterem. Tehát ez a, ez a beruházás első pontja, ami mindent megelőz, hiszen akkor lehet majd elvontani a régit, ha már az új megvalósul. És akkor megy tovább. Maga a teljes projekt véleményem szerint legalább 6-8 évig fog épülni, de ami a legfontosabb és az uglóiak szempontjából érdekesebb változás lesz, hogy kialakul a templomtól egészen a piacig tartó új városi tér, egy egybefüggő városi tér, egy zöld és egy nagyon szép sétányos, a mai kornak megfelelő, megfelelő városi tér, ma ezzel sajnos nem rendelkezik zurgó, kialakul mögötte ez az új városközpont, ami a a köziratgatásnak és a piacnak fog helyet adni, és neképpen minket már nem zavaró módon épül tovább majd hátrafelé az a munkahelyi egység, tehát az ipari, illetve a, a, a, a bérleti, tehát az, iroda, az irodapiac, ami után a munkahelyeket fog oda vonzani. És ugye nagyon fontos, hogy, a, hogy, hogy miért jó az, hogy irodák épülnek oda, és nem, és nem lakás, nagyon kevés lakás fog épülni mert hogy az pont ellentétes mozgásban van, tehát aki az irodába, az zuglói irodába dolgozni jön, bízom benne, hogy nagyon sok zuglóinak helyből ez megoldás jelent majd, tehát nem kell bevenni a városba, de ha mégis, ha valaki a városba él és itt dolgozik, akkor az belülről jön kifelé. Az zuglóiak meg kívülről mennek befelé a város felé a munkahelyükre. Tehát pont ellentétes irányú mozgás, és ezért kisebb környezeti terhet, közlekedési terhet jelentene, mint, mint hogyha ezek a mozgások egy irányba hatnának. Nula, nagyon, tennyi... sok kell, nagyon sok kérdés kell vizsgálni, amikor egy ilyen projektről beszélünk, hogy az hosszú távon fenntartható legyen, javítsa az ott élők életminőségét, többek között a környék ingatlanjainak az árai jelentősen föl fognak menni, meg fog szépülni a környezet. Tehát Jó. nagyon sok előnye van, nagyon sok zuglói polgára beszéltem a környékről, borzasztóan várják, hogy ez most már vége Ezek szint ez a jövő zenéje. 061-877-0877 Horváth Sava rendel Zugló és a Főváros. Még egy téma lenne itt a mai napon ez pedig, hát ugye, mint Csebben a tenger, ugye ez a MÁV elnök vezérigazgatójának írt leveletből kiderül, ugye, hogy felújították a vasútállomás, vagy legalábbis egy részét, mert ugye kívülről ebből semmi az égett a világán nem látszik, hozzátéve, hogy ez a híd is valami egészen elképesztő állapotban van. Én ott szinte nap mint nap előfordulok a tepehedre, de nem a tepehedre, mert a zugló pehje is, az pechnek se lehet nevezni, mert hogyha valami rossz állapotban van, aznak nem a pehe, Megfelő kifejezés, úgyhogy mindez törlendő, de e, a kérdés az, hogy a MÁV azt gondolta, hogy ezt a zuglói állomást ezt megúszza mindenféle akadálymentesítés nélkül, mert ugye ami most van, az azt mutatja, hogy ők azt hitték, hogy igen. Igen, szóval nagyon összintén. Én annak is örülök, hogyha ha egy egy mávnak, csak arra Úgy Ugye azt tudni hogy kell, hogy ez fél. egy olyan állomás, ami, ami az út fölött van, és maga a vonat is ott a, a tököli fölött megy el, csak nem biztos, hogy mindenki látja maga előtt. Tehát itt a, a, a mozgáskorlátozottaknak, vagy a gyerekeseknek a közlekedése nem arról szól, hogy itt most valami kényelmi szolgáltatás lenne, hanem talán te írtad, hogy 37 lépcsőfokat, hát 37 lépcsőfok az nem két méter. Nem, az sajnos nem két méter. Eh, ahogy mondtam, ha csak festés lett volna, akkor hát örültünk volna, de nyilván az nem megoldás. De mivel felújításnak mondták, és teljes korszerűsítésnek, innentől kezdve a dolog az dolog. Kis türelem, más, de... mert ez, ahogy régen működött, valaki megtisztelt bennünket, és miután ez a műsor egyébként az is jöttet létre, hogy Zuglót képviseljem a műsor által, de itt van egy Zuglói, ha minden igaz, vagy legalábbis egy fővárosi, innen folytatjuk, de most itt a hallgató. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt kívánok, jöreget Márkus László, a polgármester úrra szeretnék kérdezni. Hallják hogy... egymást elvileg? Jó reggelt kívánok. Azt szeretném kérdezni, hogy a Bosnyák terete, hogy most csinálják, hogy ezt meg lehet-e oldani, hogy a villamosremészben, amikor kiállnak a villamosok, az biztos ön is tudja, hogy keresztbe állnak a Nagy Lajoson, mik tolatnak, és rengeteg dugót okoznak, mikor jönnek ki reggel, és amikor állnak be délután. Vagy fordítva, amikor jönnek ki hogy nem lehet egy ilyen jobbra kanyarodó vágányt tenni a Remisztől az őrs felé? Hogy ezt megakadályozzuk? Meg fogjuk nézni. Ehhez, ahogy mondtam, át fogjuk alakítani a Bosnyák Az a kérdés, hogy amit elmond a hallgató, az ott van előtted? E, igen, fejbe igen. E, egy más irányú pályavezetés kellene ahhoz, hogy ezt a ne kelljen. Ez valójában milyen volnán... problémát okoz elmondaná a hallgató? Tehát gyakorlatilag hát keresztbe mi... áll az úton? kereszbe áll az úton a villamos, félig, addig piros a lámpa, majd a villamosvezető végig sétál az egész szerelvényen az elejére, Igen. és elindítja, és úgy tud csak balra kanyarodni, de még olyankor is a keresztbe a Tököli útnak van zöld, és utána lesz csak... Ez körülbelül mennyi szont, idő? Hát ez, ez komolyan mondom, egy 5-7 perc, én uh -huh. így járok busszal. Hát az, az nem kevés. És minden villamosnál. És valamikor két villamos áll be, és jön, mert ugye amikor már... Ö, Napközben nincs olyan nagy forgalom, akkor ritkítsák meg. De én jól veszem ki, ez a... mindig így volt, nem? Vagy ez volt valaha másképp? Ez sajnos mindig így Igen. volt, de, ahogy látom. Most éppen ott csinálják a villamosvágányokat a remíznél, ezt jobban tudja mondom, uh -huh. a polgármester úr. Uh -huh. Most csinálják a bosnyák teret, hogy ezt nem lehetne egy jobbra vágány betenni, vagy erre nincs szent. Tehát most alkalom nyílna rá. Okay. Igen, két oszlopot is beraktak oda középre, nem tudom miért, a nagy király királyútra. Gondoltam, hogy azért, hogy a felső vezetéket tartja, és ez a cél, de erre polgármester után a jobban tud választani. Mi ez a kép? Úr? Egyelőre én sem tudok rá választani. Én annyit tudok, hogy magát a meglévő remészt újították fel, hogy a, a kialakult használatot biztosítsák, de nem volt új vonal, vagy új vágányépítési szándék, legalábbis ilyet nem jeleztek, de meg fogjuk vizsgálni akkor ezt a kérdését. is kérdő, hogyha még mellette. most is az a része le van zárva, elnézést mondom, mert két oszlopot raknak oda be jelenleg. Tehát a két sávból egy járható. Azt hiszem, tudja a hogy miért van ez? Nem, nem, azért ennyi, ennyire nem, nem követem az oszlopállításoknak a, a munkálatait. De, de már ulasztán egy hónapja le van zárva, ott tudom, folyamatosan Tudom, egy tudom, tudom. Kéreti élni. ki az én hallgatóim azok, nagyon szépen nagyon köszönöm, hogy telefonált, ha bárki még akar telefonálni, ám tegyed, de most térjünk vissza a ugló vasútállomásra, aztán elköszönök, hiszen abban maradtunk, hogy félig tart, és már 29 van, de a zuglói vasútállomás ennyit megérdemel. Szóval a lényeg, a lényeg hogy, hogy a zuglói vasútállomás Budapest legnagyobb forgalmú vasútállomása a Budapest területén belül, a MÁP saját bevallása szerint naponta több mint 200 járat álmegítés érinti, és ehhez képest nem gondoltak a vakocsis kismamákra, az idősekre, a csomaggal cipekedőkre, vagy éppen a mozgássérültekre, hogy hogyan jut fel a 37 lépcsőfokon. És mivel itt nem gondoltak erre, és úgy tűnik, mintha befejezték volna a munkálatokat, pedig csak félbehagyták, ezért arra kértem írásban, a már vezériratzatóját, hogy legyenek szívesek ezt a elfelejtett munkát pótolni, és az akadálybe Jó, ide még vissza, tenni, vissza fogunk térni. Ebben felajánlottuk a szolgálataikat mi magunk is. Azt kérdezem tőled, ma 2020. január 17 ig van történelmi dátum, mert együttműködésünk első adása van a legoptimistább verzió szerint. Mikor lehet ott közlekedni, és akkor most az optimista, a horvát Csabát kérdezem, akit elkülönítenék a realistától. Ha az urolói vasútállomás a téma. Igen. És ismerve a Mávot. A legnagyobb jó szándék mellett is ez legalább egy év. Hát tudod, mintha én még élek, és akár van együttműködés, akár nem tételezzük fel, hogy lesz még rádióműsorom, én meg fogom tőled kérdezni, és majd meg fogod mondani, hogy akkor most vegyük olyan, hogy fogadtunk, én kívánom, hogy neked legyen igazad, és majd meg fogod mondani, hogy mit adjak neked. Én kívánom azt, hogy én nekem kelljen neked adni valamit. Neked az ég a világán semmit nem kell adnod. de ez egy nagyon furcsa fogadás. Kívánom, hogy neked legyen igazad, hogy 2021. január 17-én ott mozgó lépcső vagy lift legyen. többé kevésbé ez a két verzió van, ugye? Hát mozgó lépcsőt elég nehéz, bár nem lehetetlen, de az önmagában nem oldja meg a kerekesszékes problémáját. A lift, és leginkább egy lift, ami képes -e arra, ja. hogy fölmenjen a peron szintjére. Jó, rendben van. Akkor egy év múlva ezügyben már van egy beszélgetésünk beírható a naptárban. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Én is köszönöm. Szia. Köszönöm szép napot. Önök Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét a beszélgetést a Zuglói Önkormányzat támogatta nem leszek itt hosszan, mert um, ugye a nem alvásom következtében ugyan utolértem magamat, de akkor már, de egy nagyon tartalmas másfél óránk vagyunk túl, majd értesítem az ATV összes illetékesét, hogy mit jelenítsenek ebből meg. Annak a bizonyos hallgatónak a cselekedetét őszintén örülök, hogy megörökített az ATV.hu, miközben őszintén sajnálom az apropót, ugye a turul emlékművő lehívő felirat letakarásáról van szó. 0610 0610, de hogy is 061, 877 0877 ne sokat töprengjenek, mert nem leszek már sokáig itt. Még annyit szeretnék minimum elmondani, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de ha nem az utolsó, akkor hétfőn találkozunk, és hétfőn 8 óra 04-től és Balás fog az átmenetiség kedvéért, vagy a változatosság kedvéért, na most, most már volt egy ide nem való szó, a változatosság kedvért rendelni, és azt is elmondom, hogy vasárnap estig még szavazhatnak az ügyben, hogy mikor legyen az ismétlés, hétfőn kiirdetem az onné. Lesz, a dörö.fialajanos kukac.gmail.com e-mail címre legyenek, szívesek küldjék el, hogy este 10-kor, 11-kor, 1-kor, 2-kor vagy 3-kor legyen az ismétlés. Most pedig még egyszer figyelembe, vagy figyelmükbe ajánlom, hogy bármilyen ügyben telefonálhatnak, ami a hallgatottságot illeti, nem döntöttünk rekordot, de az teljesen egyértelmű, hogy a Navracsis Tiborral folytatott beszélgetés az, ami iránt a legnagyobb érdeklődés volt, és van ebben a rádióműsorban. Én ezt csak tapasztalom. Most mondhatnék egy példát ö, annak idején, mit, hogyan mértem, de az most túl profál lenne, úgyhogy ha eddig bírtam kordában tartani a mai műsor, most hirtelen nem veszíteném el a gyeplőt, hogy kellő szókép zavarral éljek, úgyhogy én még egy vagy két zeneszámot bekészítek, de már azzal a tudattal, hogyha nem telefonálnak, akkor ila berek, nádak erek, de ha telefonálnak, akkor maradok 061 0... egy 0... ezt most nem tudom, hogy erre állt rá a gép 061 null hat egy 87 hít, 0 a 87 Azt hiszem, hogy azért azt konstratálhatjuk, hogy egy pici média esemény volt a, a Racsicsal történő beszélgetés, és egyben szerintem választ is ad arra, hogy a karácsony miért nem beszélget veled. Mert? Hát mert hogy időnként neki is így kéne őszintén megnyilvánulni, és azt gondolom, hogy ezt most időzelben jól mondják a tanácsodat, hogy ne tegyem, mert már politikus. Az Isten adta. Tánálom, de szerintem az van. Ma műcsort csinálok, majd délután elemzem magam. Ha az ember két órát alszik, az ma egész jól működik. Ugye én 11-től aludtam negyed-kettőig, azóta fönt vagyok, de sokkal jobban érzem magam, mint egy hete, amikor egyáltalán nem aludtam semmit. Miközben azért őszintén remélem, hogy az összes csütökről péntekre való virradás, az nem így fog telni, de most éppen így van. 061 0807 Hölgyeim és Uraim! Merre járnak? Mit csinálnak? Örülnek, hogy megszabadulnak tőlem. Aztán nézhetnek, az se jó, az se rossz, megfelelő rész aláhúzandó. Ráadásul megfelelő gombokat nyomok meg, pedig nagy késztetésem van, hogy pont azt a CD-t vegyem ki. Ami éppen szól. Akarják, hogy elindítsam a záró zenét, és ez a kiúr ne menjen végig? Csak önökön múlik. Ha nem hívnak, 8 óra 40-kor elindítom a árózenét, Most 8 óra 37 perc van. Döröpont, mindazoknak, akik szavazni akarnak, hogy mikor legyen az ismétlés este, 10-kor, 11-kor, éjfélkor, 1-kor, 2-kor vagy 3-kor, vagy egyéb üzenetet akarnak nekem hagyni, akik pedig elengedhetetlenül szükségesnek találják, hogy kontaktust teremtsenek velem, azok számára 061-877-0877. Sokáig, ha telefonálnak, nem sokáig, ha nem telefonálnak. feldobottságom, hozamai megjelent az este folyamán, mindenféleképpen hozzájárult az a hallgatóm, aki a műsorok hatására, meg saját maga hatására elment a turúhoz, és azt a bizonyos nevet letakarta. Nem könyvelemel sikerként, mert ez nem siker. De hogy egyetlen telefon nem érkezett ez ügyben, miközben többen beszámoltak arról, hogy elmentek oda, de nem merték, köztük én, Sok vudi a múkusok elé. 8 óra 38 perc és 20 másodperc. 061877 0877. 8 óra 39 Egy percük van már csak ahhoz és annyi se, hogy ne hogy 5 és fél perc múlva vége legyen a mai műsornak. Amely a Spirit a legrövidebb műsor lesz. Lesz majd olyan, hogy szabadságból leszek, de az más. Február második hete példájában lesz. Nem az egész, két nap. 8 óra, 39 perc és 15 másodperc. 31 másodpercnél nálam már 8 óra 40 van. Kerekítek. 8 óra... Mm. Először szeretnék érdeklődni, hogy sikerült-e, vagy szerbe vagy, vagy, van-e véve a piko készített, vagy leendő interjú, vagy. A, nézze a helyzet a következő. A Hompola rákérdezett erre, talán másfél hete. E, ugye akkor, amikor mi együtt voltunk, akkor az az együttműködés az, e, ugye úgy volt, hogy december végéig tart. Nem érkezett ezzel kapcsolatban óhaj, sóhaj a másik fél részéről, hogy ő ezt folytatná. És megmondom önnek őszintén, hogy ott van bennem a kisördög, és azért most már van egy-két olyan pillanat, amikor engem keresnek. Ha engem nem keresnek, akkor én nem fogom őt felhívni, miközben ha a nyolcadik keletben valami történni fog, akkor nem leszek resz telefonálni. De ha neki nem jutott eszébe az, hogy legalább megkérdezze tőlem, hogy milyen az új munkahelyemen, mint ahogy én megkérdeztem, hogy milyen a klubrádi után ott, és ez nem egy udvarias fogalmazás, de reális minden dű nélkül, és minden... Tehát semmi olyan nincs bennem, ami felhorgadás lenne, ennyi. Nem mondom azt, hogy csak akkor beszélek a piko ha van szerződés, ezt tehát nem mondtam, aki ilyet ad a számba, az hazudik, de az, hogy valaki jelezze, ugyanilyen gondjaim vannak mohácsal, csak hát ugye Moháccsal az az óriási különbség, hogy az már csak néhány hétig tart. Ugye adnak áprilisban nagy valószínűséggel vége lesz. Hát a Csorbai végül. Ferencet felhívom, az egy delikát helyzet, nem olyan, mint a Pikóé, de nem tudom, mennyire adtam ki kielégítő választ. Hát, tulajdonképpen igen, mert azt, azt tudom mondani itt is, hogy hogy valószínű, hogy itt is működnek a tanácsadók. Más nem tudom. Ó, oh, tanácsadók. Arról én tudnék önnek mesélni, hogy hogy működnek Zuglóban is, hogy működnek Erzsébet Erzsébetvárosban és a tanácsadók is. Ettől független ezek létrejöttek, de a saját, sír, a saját síromat nem fogom ásni. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Életeket hát szükség esetén a gondolják, ásam én a síromat, hogyha abból hallgatottság lesz. 061-877-0877. Amíg telefonálnak, addig beszélgetek Önökkel, de ahhoz telefonálni kell. Én eldöntöttem, hogy a köhögök. én nem kérek elnézést. De miért kell nekem amiatt elnézést kérni, hogy köhögök? Azon meg elgondolkodom, hogyha az ember tüsszent, akkor kell, hogy azt mondják, hogy egészséged, de azt hiszem, hogy az inkább egyezményes, mint hogy a köhögésnél elnézést kell kérni. Vagy tévedtem? 061 877 843 perc van. Figyelek, ha van mire. Igen, hát tanácsadóból nagyon van. Sose lennék tanácsadó. Tehát amikor én azt mondtam a karácsonynak, hogy szívesen lennék tanácsadó mellette, az arra vonatkozott, hogy a rádioműsorom mellett főfoglalkozású tanácsadó az az én esetemben életveszélyes. Ha megfogadják azért, ha nem fogadják meg azért, ha nem telefonál senki, akkor nem elég, hogy elmegyek, de ne is fogok sértődni. 0618770877 A legjobb eredményt a múlt hét pénteken értük el, ma eljutottunk a határába, de nem döntöttük meg. Sajnálom. Én azt szeretném, ha minél többen hallgatnák ezt a rádioműsort, miközben tudom, hogy nem a méret a lényeg. De ha az ember már ilyen izé számokkal bír, akkor az vesse rám az első követ, aki... 061-877-0877, többet nem mondom a telefonszámot, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha ez nem az utolsó adás volt, miközben könnyen lehetséges, hogy az volt, ez majd hétfőn kiderül, akkor hétfőn 7 hét óra után találkozunk, hétfőn 8 óra után Füriyes fog rendelni, és tőle is lehet majd telefonon kérdezni, tőle fővárosi projektek felől kérdezhetnek, zugló, nem a szakterülete. A Városliget az de zugló egészen nem, ő nem, ő nem polgármester. Távolétemben dörö.fialajanos, kuka.gmail.com E-mail címemre elküldhetik, hogy mikor legyen a műsor ismétlése. Este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, egykor, kettőkor, vagy háromkor. Én a magam részéről köszönöm, amit nem tudom, hogy mit köszönök. Tudják, mit nem köszönök semmit. Ha valaki a hátlebb időben telefonál, akkor lesz még szöveg, ha nem, akkor a anyukám mondta lőpát. Nálok, hogy szerintem ez egy nagyon komoly tett volt, aki lett akarta ezt a feliratot arról az emlékműről. Szerintem. Ez, ez... Egy, ez egy bátor dolog. Tehát, De nem csak egy te... bátor, hanem egy igaz cselekedet volt. Abszolút. Abszolút. Abszolút. Hát a szó milyen értelmében teljesen rendben van. Úgyhogy egy ismeretlenül is hódolatom. Tehát, hát hallgatja. Kejfejáncsi hallgató. Köszönöm, hogy hívott. Már nem sok. Amíg szól a telefon, amíg hívnak, addig maradok. Ha nem hívnak, hazamentem. Pénztár való távozás után reklamációt nem fogadok el. Már elő van készítve az a gomba, amit meg kell nyomnom, amitől mindig elindul még egyszer a pet meteli, de aztán. A másodikra már azt teszi, amit tennie kell. Húzza az időt még egy reklámmal? Lehetek őszinte? Sajnálom.